Моя закоханість усе ще була школярською, її радше можна було назвати товаришуванням, а проте я з приємністю згадую цю іскорку ніжності в суворому, навіть страшному, блокадному житті. З тих далеких часів збереглася фотографія Нелі і Фаїни, які сприяли нашому видуженню світлою, чистою атмосферою, котру щодня приносили в палати. Серед поранених було чимало балтійців, отож дівчатка і фотографувалися в безкозирках. Я був років на три старший одних, отже Нелі Фаїні сьогодні також близько 70. Правду кажучи, не хотілося б мені з ними зустрітися, хочеться вірити у вічну красу і молодість. На жаль, вони скоро минущі. Із ленінградського госпіталю збереглася ще одна фотографія. Я там стою поруч із двома молодими командирами, демонстративно піднявши пачку Біломор-каналу. Той навмисний жест казав, ось єдине, що лишилося від Бадаївських складів. Читач, дивлячись на фотографію, не міг не звернути увагу, що ми обмундировані. Я вже мав право на три кубики в петлицях, бо полковий комісар Сидоров повідомив, мені присвоєно звання політрука. Мабуть, Неля і Фаїна, котрі допомагали нам обмундируватися, не знайшли для мене тих кубиків, вони з'являться на пізнішій фотографії. Одного разу, одягнувшись за допомогою дівчат, я зробив вилазку до напівмертвого, заваленого сніговими заметами Ленінграда. Вулиці були безлюдні, трамваї не ходили, але в двох будинках, куди я заглянув, на своїх робочих місцях сиділи худющі швейцари. Працювали й перукарі. До однієї з них я зайшов і сів у чергу. Ось із крісла, над яким схилявся перукар, поволі звівся вкрай виснажений клієнт. Задягнувши шапку і накинувши на шию кашне, нетвердими кроками рушив до виходу. Мені здалося, що він далеко не пройде. Підійшовши до вікна, я з болем стежив за ним. і справді впав у замет. Я хотів вийти, щоб йому допомогти, але перукар зупинив мене. Сідай, солдати, його підберуть. Тут машина їздить. На вулицях, слава Богу, мертвих не лишають. Госпітальний політрок. В лютому мене з групою ходячих вивели на аеродром. Пілоти в унтах і хутряних куртках здалися нам справді небесними істотами. Здоровий вигляд їхніх облич був для нас дивним, незвичним, ніби то були люди іншої раси. Череватий Дуглас піднявся над Ледоцьким озером, а ми, тримаючись один за одного, з острахом дивилися на кулеметника, що височів над нами. Його унти ворушилися на рівні наших облич Уся його постать виказувала напружену пильність Але ми добре розуміли, що перший ліпший месер Перетворить цей незграбний літак на металобрухт А нас на мерців Усе тут залежало не від пильного кулеметника А від простого випадку І ось нарешті ми на великій землі Нам називають населений пункт, куди ми прибули Станція Хвойна Заводять до їдальні і видають по місці супу з бараниною та по великому кавалку хліба. Він зовсім не такий, до якого ми звикли. Той був із якимось домішками, а цей – зі справжнього жита. Який же він смачний! За кілька днів мене привозять до Полтавського госпіталю, евакуйованого в Привовське місто Інешму. Назва свідчила про його драматичну славу. Десь недалеко на вольському березі було місто Режма, яке своєю назвою походить від стовано нещасної княжни. Кінєш мене і рєж мя. тобто кинеш мене і ріж мене. То були благання, з якими княжна зверталася до Разіна, коли зрозуміла, що жорстока ватага змусить отамана позбутися недоречної на її погляд коханки. Як видно в Олгарі, що в географічних назвах увічнили цю подію, співчували перські книжні. Мені було приємно серед персоналу госпіталю зустріти землячок, які розмовляли добірною українською мовою. Начальник госпіталю Вишнепольський походив із Києва. Після війни я часто зустрічав його на київських вулицях. Проте він не викликав у мене особливої симпатії ні в Кінешемський, ні в київський період. Комісаром госпіталю був колишній редактор обласної газети Іллічук. Невдовзі він залучив мене до пропагандистської роботи серед поранених. Я розповідав у палатах про міжнародні події, читав повідомлення Радинформбюро і за наказом комісара відбирав гральні карти, ніби мав справу не з бувалими солдатами, а з піонерами.